but hit them to hurt. I mean nobody's afraid out there. That game that I win, at, Peg, are you kidding me. They look like nothing either. Nobody hits anybody. It looks like a tea party out there. Look, Swedes and Finns playing at December. Nothing, no hitting. The Get the uppercut. Down goes down! And this is going to draw Clark and McSordy into a racket. They're going, drawing punches all! Oh, Clark is still alive! A heavy start, a summer kick. It Änärimarakattien valvontajakso alkaa kirjamellisesti Parasta aikaa itse kärsin tässä vielä viikonloppu Jetlagista kun piti katsoa nuo <hihö> viimeiset ratkaisupelit. Totta kai livenä. Mutta tuota, mm -hmm. totta kai kyseessä on siis, nyt onks nyt sitten pappuotto yönä alkaa ensimmäiset pelit, niin NHL playoffs. Kyllä, nyt ne, nyt ne sitten vihoven alkaa ja kausi pääsee tässä huipeen ja oikein kyllä omasta mielestä herkullisiakin ottelupareja on kyllä tarjolla tässä, että katsomista kyllä riittää, aivan Joo. varmasti. Kyllä näin on, eikä tosiaan mitään semmosia ihan niin selkeitä ylikäpelyitä ole, kun oikeastaan yksi ja sitten no, mm. seuraavalla kierroksella tulee toinen mun mielestä, mutta tata, niin katsotaan nyt, että nyt on taas vedetty. Vedetty tänään tuota, no niin tiukalla intuitiolla ja vähän. No, niin, no, se on ihan sama, millä, millä tässä vetää, kun vihkoa menee kuitenkin, mutta tänään tuota, no niin, on kuitenkin niin, jotenkin, niin vahvoja mielikuvia on muutamasta joukkueesta, niin saa katsoa, että kuinka väärästä niistä ollaan, tuota, <köhön> ollaan. Pidemmittä puhetta, niin, niin ei muuta kuin mennään suoraan asiaan, se on Itässä konferenssissa. Lähdetään tuosta ensimmäistä parista, eli ykkönen vastaan kahdeksan, Pittsburgh, New York Islanders, Islanders lopulta kuitenkin sit tipahti sinne Pittsburghin vastustajaksi. Tota noin, ennalta voi sanoa, että, että tässä on niin kuin, tämä nyt ei nyt mun mielestä ole selkein ylikävely, mutta että vähän vaikuttaa siltä, että Islandersin poeta on vähän tykiruokaa, millainen sun olo sulle tulee? No mulla on kuule täsmälleen samanlainen, että ehdottomasti minun mielestä tämä ei ole se myöskään se selkein ylikävely näissä pudotuspelipareissa, eli uskon kyllä pingviinien vievän, vievän voiton, sanon vaikka sen suoraan heti näin alkuun, eli uskoisin 1 otteluvoiton menevän. Uskon kyllä, että Islanders saapii sen, ainakin sen yhden vuoton kairattua siinä, ja tietenkin yllätysmomentti nyt siinä on aina olemassa, mutta kyllähän tässä jos niin materiaalia katsotaan, niin kyllähän pingviinit viepi tuossa Islandersia aivan, aivan sataan ollutta. Joo, tänne on ihan 100-0 se on ne 80-20 vähintään on se, niinku se ero. Mutta tota, on no, niin, kyllä mä tavallaan haluan toivoa, että aina edes tarjoaisi vastuksen, mutta mä en kanssa silleen vähän, että, että Penguins on vaan yksinkertaisesti liian kova, niillä on niin kovat piipussa ja Crosby on takaisin ja sitten tota, no, niin, jokin se Jussi päässyt huippukuntoon siellä, eli sinne riittää syvyyttä ihan just niin kuin Ray Shearer varmasti toivoja. en tiedä, onko ylittänytkin vähän jopa odotuksetkin, että mitä mitä sieltä tulee, silloin sitä play-off-rutiinia ja kaikkea löytyy, mutta kuitenkin täytyy tässä kohtaa sanoa, että e olen todella tyytyväinen siitä, että Islanders pääsi ottaa nyt sen askelen eteenpäin, että se se tapahtuu, tapahtuu oikeita asioita, siis se, et, kyl tää semmone, että kyllä tämä vähän semmoinen, että hieno ensi askel eteenpäin, ka kaiken, no, mitä, kaiken mahdollisen paskan varmasti vastautta näiltä seuralta ja mutta tota, kyllä silti vähän semmoinen, että ensi vuonna sitten uudestaan tyyppinen olo tässä on. No on joo, että kyllä Jack Capuan on kyllä hienoa, hienoa työtä tehnyt tuossa Ja kuitenkin se maalintekokhan, vaikka se on tietenkin painottunut siihen tavareisin ympärille, Tavares Molson Boys, niin kyllä nyt loppukaudesta tuo kakkosvitjakin alkoi kyllä löytämään hienosti sitä vireettänsä tämä Bailey Nielsenok-Pouso. Ok Mutta puolustus se on oikeastaan se, tietenkin vielä Islandersillä vähän... Vähän tuommoinen, tuommoinen osa-alue, jonne sitä vahvistusta vielä kyllä kaipailisi. Ja aivan varmasti sinne, tai toivottavasti sinne on tulossakin niitä sitten. Se on totta, siis, että, tota, ajatellaan Ressin mitä tämä nyt playoff-paikka sitten kertoo, niin ennen kaikkea tämä on hieno uskottavuuden palautus sille seuralle. Tuo mukaan, se tarkoittaa sitä, että sinne niin ei tarvitse väkipakolla jengiä rajata ja Tavallaan hienoa ollut, että tähän on aika, niin kuin, yllättävän moni äijä löytänyt tiensä tonne viver kautta. Totta. Mutta tuota, no, niin, tuossa puolustuksessa oikeassa, mä niin kuin, tavallaan katsoin että lukuja kanssa vähän, että numeroita, millä tukee, että tämmöistä oleellisia lukemaan löytyy tuolta Aidanrissin maalieron kohdata 139 tehtyä ja 139 päästettyä. Mm -mm. Eli tota, ei se niin kuin, jos se puolustus olisi vahvuus, tuolla joukkueella, niin silloin olisi ihan eri asetelmat lähteä tuohon, mutta kun nyt siellä on niinku kolmekentälistä, mitä pitäisi sitten saada jollain tavalla pidettyä Aisoissa, niin ei vaan, en vaan usko, että riittää. Ja... Ei, ei kyllä, ja vaikka Evgeni Nabokovkin on ollut, ollut nyt niinku entis, entisaikojensa veroon, niin, niin kyllä täytyy nyt sanoa, että nyt niinku tarttisi kyllä uraan niinku ehdottomasti parhaimmat pelit pelata tässä sarjassa, jos Islandersia Islanderssia pystyssä piettämään ja ja Kevin Paulin on kuitenkin sinänsä kirjoittamaton kortti siellä takana. On kuitenkin niin ruki, ruki maalivahti siinä, että ei kyllä Flööri Vokoon kaksikolle kyllä väävertoja. Vertoja. No joo. Ja, hauska sinänsä Napokovia esille, että mun, mun käsittääkseni Napokovia pidettiin pitkälti suurimpana syynä, minkä takia Sanhosen ei koskaan voittanut mitään. <laughs> että et, tota, no, niin, et ilmeisesti vähän sitä pahaa tapaa on sulatossa. Samaan aikaan kun jäätki ulkoota täällä Suomessa, mutta, tämän, niin. mutta, mutta totta kai niin Nabokovilla, just näillä niin, niin se pitää, pitäisi ottaa se joukkueen reppu selkään, niin se ei mun mielestä vaan ole, tai historia valossa, niin se ei ole ollut sellainen maalivahti, joka sitten on niillä vaikeilla hetkillä tullut sieltä. Ei tullut sitä ottamaan, että sanotaan näin, että jos ne olisi jollain puhunut Tim Thomasin maaliin, niin mulla olisi ihan eri lähtökohta tähän näin, että se, se, on, niin kuin, se on sen näyttänyt, että se pystyy sen tekemään, mutta. Totta kai, totta kai, se on aivan, se on aivan selvä asia, ja Thomasin sopimuskuviot onkin mielenkiintoista nähdä sitten kesällä. ja muutenkin hänen uransa, uransa kuviot siinä, mutta että tästä sarjasta jos vielä jotakin sanoo, niin ylivoima maaleja, -maaleja tulhan näkemään ja paljon, eli Koko Islanders ja Pittsburghin alivoimaa miettii, niin ne ei mitään kauhean laadukasta niin kuin koko NHLn tasolla ole, ole kuitenkaan olheet. Kun taas ylivoimahan on ollut Pittsburghille ihan liikan toiseksi parasta ylivoimaa ovat esittäneet, ja Islanderskin on ylivoimalla onnistunut tosi hyvin, että jäähyt tulee myös paljon ratkaisemaan tässä sarjassa ja ylivoimaan. Joo, ja totta kai sitten tässä kohtaa aina tämän ykkönen kasisarjassa täytyy aina muistaa se asennepuoli, että se täytyy olla rautaa, ja mm -hmm. tota, no, niin, kuten aina, niin yllätys niissä ekoissa peleissä, varsinkin jos lähdet, tota, mikä tämä nykyään nyt sitten on, Console Energy Centeristä, niin, niin lähdet, sieltä, lähdet sieltä ryöväämään voittoja, niin tota, se on sitten toinen tarina, mutta tota, no, niin, ehkä sitten jos jotain, niin sitähän tuossa puhuttiin tuossa Trade Deadline-jaksossakin, et kun ajattelee noita hankintoja, niin, niin sinne ei mitään niin jalkavia jätkiä tuotu, mutta sitten toista kyseä, vauhti riittää, riittää no sillä joukkueella, kyllä. Mutta alta vastaan on tietty hieno lähtee iskemään, ja Ironers varmasti heittää kyllä kovat pippuja, ja kaiken mahdollisen varmaan niin sitä kuuluisa keittiön vuoria myöten heitetään vastustajaa päin. Mutta niin, kyllä mä, mä, no sen heittää sen kortin, niin, totan, niin joudun nyt sitten peesaamaan, mutta... Penguins jatkaa eteenpäin, voiton on 4-1. niin, siinä oltiin yhtä mieltä. Ja... Kyllä Islandersille sen Islanders, se voiton ainakin suojaa. Mielellään vaikka usein manki ei, ei kyllä ole mitenkään sanottua. Että... No mä, mä sitä, sitä mä sarkotin oikeastaan, että mä toivon, että Islanders niin. kun tarjo kunnon vastuksi sikäli. Mun mielestä Pittsburgh on... Tämä on sikäli niin kuin sen... Joukkueen kannalta hyvä sarja siinä, että jos sieltä tulisi pikku, pikku niin pietä pelkoa persise että hetkinen, että ei, ei tämä mennytkään ihan vapataipaleena, niin, niin se, olisi, se tekisi ehkä ihan hyvääkin. Se tekisi hyvää siinä. Pitäisi vähän Islandersillä päästä siihen Fleurin, Fleurin varsinkin ihon alle siinä, että kuitenkin en tiedä, kuinka ei varmaan kauheasti enää Fleurillä kummittele viime, viime vuoden pudotuspeleistä. Hänen, hänen floppaamisensa, mutta... No paree olisi. Niin parei olisi, että muuten, muuten alkaa kyllä käy kylmästi tässä, mutta siinä on Islandersillä iskun paikka, eli siihen pitää päästä Fleurin alle. Kyllä vai. kakkos on sitten Montreal Canadiens ja Ottava Senators. Ottava on ollut se porukka, minkä on pitänyt sit, tota, noin romahtaa koko kausi, mutta... Eipä ole romahtanut. Aika, se... yllä, aika yllätys ollut kuitenkin, että alkukautta kun miettii siinä Carsonille pitkä poissaolo, Spetsa koko kausi poissa siinä, niin, niin kyllä siinä ne tähtimerkki kyllä ennusti, ennusti sitä pahinta, mutta näin se vain on kyllä tuo joukkue osoittanut sisukkuutensa ja on taistelu. taistelu nyt ihan pudotuspeleihin asti. Joo, ja nyt Carlsonikin on mukana kehissä, mikä on sikäli jo häkellyttävää. Eli totta, totta. Mut, tota, no, niin, tuollaisen läpikäynyt joukkuen, niin kyllä se, on, se on todella pahaa Se kelle tahansa. Mm. Se on, tota, mikä Montreal taas, niin oikeastaan on vähän sama kuin Pittsburghilla, mutta tota, no, niin, läheskään niin räiskyvästi. Niin, niin, kuitenkin niin se on aika äärettömän tasainen porukka ollut. Tehot on levittynyt aika hyvin läpi sen rosteria. Sitten kun katsoo tuossa sarjetaulukkoon, niin se, että jätti kuitenkin Bostonin taakse, niin ei se mikä ihan paha meritti ole. Ei, ei tosiaankaan, että kyllä Montrealillakin on hyvä tilanne siinä mielessä, että kyllähän siinä ensimmäisen ensimmäiset kolme kenttää on semmosia, jotka pystyvät niitä maaleja tekemään tälle joukkueelle. Se on, se on kyllä selvä asia, että löytyy sieltä kakkoskenttää Desjarnaisia, Pasiorettia. siinä on ainakin semmoinen kakkoskenttän kaksikko varmasti. Ja sitten tuo ylivoima, se on kyllä Montrealilla... Montrealilla kovaa sanaa, mutta nythän vastaan asettuu kylläkin liikan paras alivoima ottavan muodossa. Ja ihan mielenkiintoinen taistelupari tossa sitten tulee, mutta tota, se on jäänyt nähdä, että miten, niin miten hyvistä Montreal saa niitä jäähyä hommattua, Mutta tota, oikeastaan niin tässä on niinku sellainen asetelun mielestä, että ottava tekee tämän kyllä hankalaksi, mutta Montreal kuitenkin on vetänyt niin yläkanttiin tämän kauden, niin jotenkin... Jotenkin tuntuu, että mahtakoan itsekään nyt ihan tähän uskoa kuitenkaan. Tuommoisessa tilanteessa yleensä vattan täyttyminen on vähän jo vähän niin kuin vaarana siinä. Ta... Ei ottava tästä jatkoon kyllä, mun, mun, mielestä, mun mielestä siltikään meet. Kyllä mä luotan, että Montrealilla kuitenkin riittää sitä vielä tähänkin sarjaan. Ja kuitenkin se, että se tasasuus on se, mikä tuossa vakuuttaa eniten. Nimenomaan ja maalivahit, maalivahit kyllä kova taistelu tulee olemaan siinä Price Anderson maalivahti kaksikolla, että siinä on kyllä tällä kaudella aivan huikeasti pelahneet, pelahneet maalivahit vastakkain että varmasti tasasta vääntöä, maallisia pelejä, mutta itse uskon myöskin, että kyllä se Montreal kuitenkin sen pidemmän korren tulee vetämään. Joo, no löydään kortit pöytään siitä, että no niin mä sanoin, että, että Montreal jatkaa 4-2. Mä olin tuossa, kun mä huomasin, sitten, että tässä just ennen kuin aloitettiin, että toi Spetsa, mutta on unohtu, unohtu tsekata, että et Spetsalla, niin mä veikkaan, että olisi ehkä sanonut, seiskaankin jopa. Mutta tota, kyllä mä ajattelin, että ei se otta vaan kuitenkaan sitä paria peliä enempää sinä välttämättä voita. Mm. Eli 4-2. Tota, no, on mun... sanoa, että tässä taas marakatit on kyllä yksi yksimielisiä. Eli minulla täsmälleen sama Montreal vie 4-2 ottelun tämä. No niin. Kolmos-kutossarjaksi jäi sitten Washington Capitals, New York Rangers. Mä sitä mietin, että Islanders, jos on saanut Washingtonin vastaansa, niin sillä olisi ehkä ollut vähän eri tilanne. tilanne lähtee haastamaan. Washingtonissa totta kai on sanottava se, että ovetkin kuumeni oikealla hetkellä. Se oli ihan hämmentävää yhtäkkiä, että se oli takoinut 30 maalia. Mä en ole... Jotenkin tuli mulle ihan puskista, että miten sieltä, mutta kauas saa kyllä odottaakin. Mutta tota, mm -hmm. Rangers oli, oli kyllä piruvakuttava tuossa viimeisessä pelissään. Olkoonkin, että Devilsillä ei ollut mitään pelattavaa enää, mutta siltikin niin oikein vahva esitys sieltä. Ja tuntuu, että Rangers, Rangersin tärkein juttu oli, että ne vältti, vältti Pittsburgh Penguinsin mun mielestä. Mm -hmm. Että et, onhan tämä nyt runkosarja meni alakanttiin, mutta et, nyt ollaan... Itse asiassa tuolla niin tavallaan siitä tuli sitä tasapainoa siihen joukkueeseen taas, mikä siitä oli puuttunut sen nash traidin jälkeen. Niin. Aivan, aivan tosi asia kyllä, että nyt kyllä runkoseuran lopussa nämä kumpikin joukkue on kyllä todellakin sitä kynttäse kyllä näyttäneet. ja Tästä tulee kyllä herkullinen ottelupari kovaa tosi hyökkäsvuottinen sarja. Ja vielä kun muistellaan vielä viime kauan asetelmat siitä, Game hän hän silloin. Ratkaistiin. Washingtoni meni jatkoon Rangersia vastaan, oli toisella kierroksella muistaakseni. Brayden Holtby oli silloin aivan uskomattomissa liekeissä. hänelläkin on nyt takana kuitenkin kunnon kausi, oikeastaan ensimmäinen kunnon kausi, ihan selkeänä ykkös Tämä ottelusarja niin ratkaisut paljolti nähdään tuolla maalivahtiosastolla, kyn Henrikin ja Holtpin kanssa. Ja sitten tietenkin se, että Rangersillä niitä jäähyjä, niitä kannattaisi välttää kyllä viimeiseen asti. Kuitenkin liikan paras ylivoima on vastassa. Joo. Washingtonilla on, on sitä taitoa, mutta tota no, niin sitten taas ei se ole yhtä, yhtä leveästi, taas Penguinsilla, niin siinä että se, että se Rangersin saumasit tulee. Että siellä on kuitenkin sitä, Tortorella on tuommoista niinkun, Järjetöntä työntekoa se, se pelitapa mm -hmm. aika paljolti. Niin tota, mä näkisin tässä sen just, että se oleellinen on, että miten ne saa Ovetskin kumppani, ja kumppanin pimitettyä. Mä uskon, että sieltä löytyy sitä pimitetään mille sitä pimitetään. Niin tota, mm. se, siihen, mä, siihen mä oikeastaan sen, sen, sen luotan, että se, ne ottaa iskalenkin sillä, että Ovetskin saadaan pidettyä kurissa. Se jäähy, jäähyt määrä toki on sellainen, mikä Tortorellan pitää myös huomioida tai varsinkin, että sitten ylittä, ylittä. Kyllä se kuitenkin Ovechkinin takkaakin aina kannattaa se toinen kenttä. Ribeiro maikillahan on aivan huikea kausi takana siinä kakkosentterin roolissa, ja Troy Brower siellä on kyllä takonut kans kovasti maaleja, että jos ne vaan nämä ensimmäiset kaks kenttää saa, saa Rangers kuriin, niin Rangers on kuitenkin niitä vastaan se kolme kovaa kenttää sitä heittää, tai maalintekokenttää. No, mä, se tärke, tärkein on kuitenkin se, että se, uh, ovetskin on joukkojen syömähammassa. Se mm. on nähty ennenkin, että sen saa pidettyä pimeänä, niin, niin tota, siellä, siis, kun siellä ei semmoista syvyyttä ole, millä se, se menetys paikataan. Ei. Tietyllä lailla. Niin, tota, ja Rangers on kuitenkin, niin varsinkin nyt on näiden liikkeiden myötä, niin se on mun mielestä paljon parempi joukko, mitä tuo sijoitus antaa ymmärtää. Vaikkakin sitä silloin tammikuussa, niin... En suostunut siihen kelkaan hyppämään, että Rangers tulee ja vie koko paskanen. Mä siihen uskonut ja tavallaan otin pieni sulaa hattu, että ei sen ihan niin mennytkään. <tuh> Mut, tuota, no, niin, <köhön> lopulta se mun mielestä siihen, että Rangers on, oli tossa, on parantanut nimenomaan kevättä kohti. Se on joutunut, joutunut kans käymään läpi aikamoisen liemeen tulleksi sieltä. Ja sitten niin se kuitenkin on tuolla sijoituksella vaan sen takia, että se voitti voitti koko sarjan paskimman divisioonan. Totta. Niin, niin, en mä tiedä, ei sitä voi mun mielestä pitää yllätyksenä, mutta kyllä tässä on niinku se, että nyt, nyt täältä se alemmasia joukkue tulee ja jyrää ohitte. Et tota noin, niin, kyllä mä, mä luotan, luotan Rangersiin ja luotan Tortorellaan Washingtonilta hieno nousu, mutta tota noin, niin niin ei siellä mun mielestä ole vaan tarpeeksi sitä. En mä, mä en, Ribeiro, okei, nämä kumppani, mutta sitten taas kun jos, jos ajatellaan pelutuksen kannalta, että jos varsinkin kotipeleissä Rangers pääsee sitä, varmasti uskon, että koittaan, koittaa sitä tota, niin tietyllä taisteluparilla, jos pimittää ovetkin ja, ja muuta, niin tota, sitten taas jos pistää niin kakkoskenttä kakkoskenttää vastaan, niin siinä Rangers pärjää paremmin mm. jo lähtökohtaisesti ilman, että tarvitsee erityisesti uhrata siihen niin tota, uskon kyllä, että tuo on hyvä, hyvä pointti, kyllä on jäähyt, jäähyt asapaino, että täytyy pitää Rangersin omalla puolellaan, mutta tota, ovetskin ei saa tietenkään päästä sieltä yv läiskimään. Ei, eikä Greenin maikkia, eikä, eikä Backströmiä, siinä on, kyllä, siinä on kyllä Washingtonilla ne iskun paikat, ja minä ite, nyt tuli vihoa erimielisyyttäkin tässä, eli minä olen itse viemässä Washingtonia tästä tästä otteluparista jatkoon, vaikkakin olen kyllä itsekin sitä mieltä, että kyllä tällä hetkellä niin syvyydeltähän kyllä Rangersilla on tuo joukkue parempi, ja on tosiaan parantanut itsekin on muutamat viimeiset pelit Rangersilta kattelin, niin todella hyvältä näytti kyllä Rangersin peli tällä hetkellä, mutta on luotan siihen niin omaan intuitiooni, että Braden Holtby, Holtby jatkaa kovaa vireettänsä ja Aleksander ja ei vain saa Rangers pimiitettyä sitten millään, ja ylivoimalla viimeistään se on tappavan tehokasta, ja vien kylläkin tämän pelin, tämän ottelusarjan Game 7 niin jossa sit sitten kotonansa vievät tämän 4-3. Okei, mä lähden vähän toisella rakenteella, mä uskon, että Rangers hoitaa kotipelinsä kunnialla, mut mä uskon, että tota, no niin, ne ryövää... Sen kuuluisen kotieron, eli ne ottaa, ottaa vieraspeleistä tuossa kärkeen, niin ne ottaa 1-1 voitot. Jo uskon, että voittavat jopa sen ensimmäisen pelin. Lyövät siinä vähän luuta kurkkuun. Eli se menee, tota noin, se menee kolme yksi tilanteesta takaisin Washington, niin Washington kaipaa ka ka ekan katkopelilleen. Mutta tota noin, niin sitten kuudes peli Madison Cube Gardenissa, niin kuin Futuraamassa sanottiin. Pysy. Niin tota siellä. Sieltä että Rangerssi tulee ja hoitaa se sarja himaa. Mm. Tota uskon, että se on. Pelit saattaa pysyä vähän maalisena. Sitten mä uskon, että Washingtonin voitot, kun ne voittaa ne pari peliä, niin ne saattaa revetä jonkun verran. Mm. Mutta tota ne, ne pelit, missä Rangers on niskan päällä ja voittaa ne pelit, niin, niin ne saattaa olla aika tiukkojakin. Sehän on se. Sitä just, että tuo Rangers, Rangersin. Arvomaailmassa just niin, että pysyy pelittiukkana tiukkana ja siitä kairaan voiton. Mutta niin, Rangers 4-2. niin. siitä lähdetään sitten katsomaan, miltä näyttää. Kyllä, kyllä. Sitten toi viimeinen pari vitoinen Boston Bruins ja ensimmäistä kertaa sitten lokautin, tai anteeksi viimeisenä joukkueena sitten lokautin siihen se löytää... Toronto, Maple Leafs. Tämä on sitten sellainen sarja, että tota no, niin tiedä sitten, onko vaan vähän romantisointia tai mitä sillä taustalla on, mutta tota no, niin tässä olisi vaan jotenkin niin herkullinen tilanne, että Toronto olisi niin helppo teilata vastaan tuli, mutta mä en lähde siihen ollenkaan. Mm, ei, tästä tulee, tästä tulee todella tiukka sarja, se on, se on aivan varma ja pienillä marginaaleilla, pienillä tosiaan maalieroilla menhään tässä näin. Se, on, se, se tulee olemaan kyllä aivan sata varma, Että ei tässä kyllä Torontoa ei missään nimessä kannata lähteä kyllä teilahmaan. Et Että jos Bostoni, Bostonikin sen tekee, niin se on menoa siinä vaiheessa. Ja siinä on minun mielestä Torontolla se paras iskun paikka, melkeinpä siinä, kun, mitä on Bostonia nyt vähän viime aikoina kattonut, niin heillä on vähän se pelityyli pikkusen, pikkusen hukassa. Ei aivan ole sitä niin Bostonin ominta kauhean fyysistä peliä siinä, että Toronto voisi nyt koettaa Bostonin omilla vahvuuksilla Tällaisella ilkeällä vähän aggressiivisella pelillä voisi yrittää sitä sarjaa kääntää heti alkuunsa itselleen. Joo. Se on tota... Torontolle varmasti iso helpotus. Se on, se on kanssa teillattu porukka, niin... Tän nyt vihdoinkin palaa playoffeihin, niin, mutta tota noin, niin, mulla on jotenkin toi... toi... Boston on kanssa jotenkin vähän samalla tavalla kuin Rangers, niin mielestäni Boston oli jotenkin siis vähän semmonen, että semmonen kaikkien kansojen rakastama joukkue. Mm. Ja, jotenkin niin mulla on vaan vähän semmonen, että ei se, ei se välttämättä, välttämättä ole ihan niin maineensa veronen tällä hetkellä. Toi viitto, mitä sanoit niistä peleistä, ne viittaa just siihen. Ja, mm. ja, no, nä, sit varsinkin katso tätä kautta, niin joku, joku joukkue jää vaan tämän otteluohjelmankin uhriksi. Niin mun mielestä Bostonin saa loppuun kohti, niin se voisi vähän viitata siihen, varsinkin kun ottaa huomioon, että ei ole ollut mitään niin saletella kuitenkaan. Et toki niin kun off oli hallus, mutta mm -hmm. just että oli paikat divisionavoittoja ja muuta, mutta silti niin ei onnistunut sitäkään napsimaan. Niin tekee, se bensatankki ei välttämättä ole enää ihan piripinnassa tässä kohtaa. Tota, Tämä on siis mun mielestä puntit on, puntit on niin tasan kuin, tasan kuin vaan voi olla. Et Seitsemän pelisarjaa mä lähden hakemaan, että se on oikeastaan, että kumpi tässä nyt sen vie, henki vai materiaa, ja kumpi oikeastaan kumpi. <tos> Nimenomaan. miellähän tätä itse kans, olen tätä lähtenyt viemään seitsemänteen peliin siinä. Tietenkin ainahan siinä materiaalissa tosiaan Bostonillahan on liikan varmasti syvimpiä rostereita materiaaliltaan, ja Tuukka raskon on aivan, aivan huikean kauen tässä. Tässä alle ja todistanut nyt vihoviimeen sen, että hän se selvä, selvä ykkösmaalivahti siellä on ja Thomas, Thomasista ei tarvitse enää puhuakaan. Että ehkä maalivahti pelissä voi tulla sitä pientä eroa, että Tuukalta kuitenkin sitä kokemusta jo löytyy ja James Reimerilla puolestaan, niin, niin se viimeisin pudotuspelikokemus taitaa olla 2009 vuodelta tuolta alasarjojen alasarjoista, mitä tässä itse tutkailin, niin vaikka maalivahti onkin tällä hetkellä, niin siinä se voisi hiukan hieno ero tulla sitten. Joo, ja tota, toi mitä sanotaan että Boston on pelityyliä hakenut, niin tota, vaikka mä nyt tuossa sitä sanoinkin, että ettei et nyt välttämättä postonia pidä ihan niin niin kovana kuin, kovana kuin moni muu, mutta tota se, että sitten taas tässä on semmoinen tilanne, mun mielestä tulee vastaan, että, että varsinkin kun torontokin tykkää kyllä heitteleä sitä roppaa, roppaa kehiä varsinkin jos ne tuossa onnistuu nappaa tahtipuikkoa vähän itselleen alkuun, niin se saattaa suututtaa postoni niin ja ehkä herättää ne vihdoinkin tähän taas. Mm, totta. Mutta sitten taas että uskon, että tämä sarja vien myös paljon energiaa jatkoa ajatellen, mutta... Niin hienoa, kun se oliskin sanoa, että Toronto jatkaa, niin järki sanoo Boston jatkoo ja kerrankin mennään sen mukaan, mutta helpolla se ei tosiaan lähde 4-3 Boston Bruins jatkaa. Täysin sama täällä, Boston V4-3 ja tämä on kyllä kans semmonen tosi kuluttava sarja, että tässä on kuitenkin kysessä kaksi liikan ehdottavasti parhaimpia alivoimajoukkueita. eli ylivoimamaalia ei tulla kyllä hirveästi näkemään. Näkemään tässä sarjassa, se on aivan, se on aivan saleetti, mutta kyllä tuo pelityyli tässä sarjassa tulee olemaan niin kuluttava, että kyllä on tankista hän paljon energiaa, kuka kumpi sitten sinne jatkoon mennee. Mutta ei veikkaa myös Bostonia. Joo. No, läntinen konferenssi. Siellä ykkös-kasi-sarjana ykkös on... Chicago Minnesota. Chicago Black Hawks ja... Tuo todella kaikkien kansien rakastama Min, Min, minne Sota Wild oli pakko se kaivaa sitä esille. Tota, noin ennen kauden alkua mä veikkasin, että minne Sota ei pääse pudotuspeleihin. kaukana se ei ollut, etteikö näin olisi käynyt. Katoin sen viimeisen pelin Coloradoa vastaan, mutta tota, sikäli hienoa nähdä sitä Koivumikon ja kumppaneiden iloa siinä kohtaa, kun Oliko se nyt kolme sekuntia ennen loppua, kun P.M. Bushard pisti kiekon tyhjään, niin silloin lopulta varmistui, että okei, playoffeihin mennään. Se oli hieno nähdä se tunteenpurkaus siellä vaihtoaitiossa, mutta kyllä sama hengenveto tuli sellainen olo, että no, se olikin pojat teidän viimeisen tänä kevään. Totta, kyllä. Tuossa kun sano että jos joku sarja on se selkeä ylikävely, niin se on tämä. Kyllä. Mä pidin selvänen, selvän ennakkososaskina, että täspenee kaasu vielä täpäkämmin pohjaa. Että toi Minnesota, niin se ei siinä viimeisessä pelissään mun mielestä millään tavalla vakuuttanut. Niklas Backström on suurin syy, minkä takia minusta hoiti sen pelin. Mm. Siis niillä oli siinä, siinä oli, oli kaiken näköistä, että Koloralta hylättiin maali, joskin mun mielestä ihan oikein perustein. Ja sitten tota, mitä, siinä oli 5-3 ylivoimia ja läpiajoja ja kaikkea, mutta tää on niin. Ihan kalkkiviivoille se meni ja tuli sellainen oloisenä kolmonessa. Katsotaan vaan niin kolororäppää, jonkun ihan paskan maalin tähän vielä, mutta ei nyt sentään ihan siihen mennyt. Sääli, Minnosta, ää, ei minusta tietenkään, vaan siis Kolumbus Blučeketsin, joka myös hoiti, hoiti sen niin pitkälle kuin suinkin pystyi. Kaikki sympatiat kyllä Kolumbuksen puolelle. että täytyy kyllä sanoa, että mahtava suoritus kuitenkin. Ja tästä on kyllä helkati hyvää, helä lähtee en Ei, ei niin epäilystäkään siitä, ja mielenkiintoista nähdä sitten m MM kisossa herra Bobrovski, joka tulee sinne, saa nähdä, jatkuukaan ihan samoissa liekeissä sitten tuolla maailmanmestaruskaukaloissa, mutta kyllä tämä on, tämä on kyllä semmoinen sarja, että tässä on niin puhas turpa-sauna on kyllä Minnesotan pojille luvassa. Että itse katsoin just sen edellisen, kun sinä se sen Minnesota Colorado. niin katsoin sen Minnesota Edmontonin, jossa Minnesota hallitti sitä peliä aivan menneen tulen palaatessa. voitti laukaukset, laukaukset ylivoimaisesti siinä pelissä, mutta hävisi se 6-1 peliin. Eli viisi ensimmäistä laukausta, niistä meni kolme Backströmin selään taakse. Sitten Hardingille neljä ensimmäistä laukausta, niistä meni kaksi sinne sisälle. Eli siinä, ta, siinä pelissä taas se maalivahtiosasto ja puolustus sitten oli, oli kyllä sen näköistä. Että kyllä tässä... Sano, sanotaan näin, että jos, jos Kolumbuksen Rani olisi alkanut kaksi peliä aikaisemmin, niin minne se oli tällä hetkellä olisi tässä tilanteessa? Ei, ei varmasti olisi. Tuntuu, että tekivät kyllä kaikkea, että se meni niin, niin tiukalla koolla. Aikamoinen luisu siinä lopussa. Ja, tota, no, niin se ei kerro hyvää varsinkin, kun sulle tulee, no nyt liiga historia, nyt liikahistoria, mutta ainakin niin viime vuosien runkosarjoja katsoa, että katsottuna tulee kuumin niin mahdollinen joukkue vastaan suunnilleen. Niin... Kyllä, ja minne ei ole oikein asseita vastata. Eli alivoimakin minne sotalla ei ole mitenkään erityisen hyvää. Siinä taas Chicago sitten tulee maaleja paljon tekemään ja sitten koko tuo Chicago-materiaali, se on, se on tosi tasapainoinen joukkue. Sieltä löytyy syvyyttä, sieltä löytyy niitä tähtejä, joka nakuuttaa pisteitä. Ja viimeisenä lukkona viimeistään herra, herrat Crawford Emery. Emery tosin on vielä loukkaantuneena tällä hetkellä, mutta Crawford kyllä on osoittanut kaikkea minunkin omia epäilyksiäni vastaan, että hän kyllä tuolla... Ykkösmaalivahin ton niin helposti, helposti pystyy pelaamaan ja huipputasolla pelaa että... Joo, se on vaan tietenkin se, että onneksi tämä on urheilua ja urheilus on kaiken näköistä, niin, niin tietenkin jälleen kerran se asennepuoli täytyy olla kohdalla. Toi on se, minkä takia silloin aikaisemmin jossain jaksossa kun puhuttiin, että mitä tota, mitä veikattiin niitä finaalipareja. No, siitä nyt ei puhuta, mitä mä veikkasin ne mutta läntisestä, mutta tota, no, niin se, että mitä Chikakosta sanoi, että jotenkin mulla on vähän semmoinen olo vieläkin, että tämä kausi on ollut vähän liian hyvä. Mm. Mutta sa saako ne sillä sen anteeksi tätä, niin en tiedä. Mutta, mutta tota, oli asenne mikä tahansa, niin, niin... Tai no niin mikä tahansa, kyllä täytyy täytyy niinku pelaamaan lähteä minne sotalla on mahkut siinä heti, heti alkuunsa, eli silloin pitää lähteä niin aivan satane ja ylikin aivan täydellä höyryllä käydä päälle ja iskeä sillä lailla, että Chicago olisi housu niin siinä niin se on minne se iskun paikka oikeasti. Juuri tätä, tätä hainiuskin vähän <laughs> hitaalaisesti, mutta kuitenkin niin, että just, just tätä asetelmaa, että, tota, että sä sinne takkiokin voi kuitenkaan lähteä Stanley, Cup, Stanley Cupin playoffeihin pelaamaan, että Hmm. Niitä on nähty, että kyllä siellä sitä äitiä tulee ikävä yhtäkkiä, mutta tota no, niin se on tosiaan niin, se on niin leveä, että en mä uskomaan. että se, ja siellä on semmoista johtajuutta kuitenkin siinä joukkueessa, että ää, eiköhän siellä uskon, että siellä on aika hyvin tiedossa, että ei ole mitään vielä voittanut. Se on myös kysymysmerkistä, että tulee tästä vähän liiankin vapaa taivalla, että mitä tulee sitten seuraavassa parissa vastaan, niin se on, se on hyvä kysymys, mutta tota no, niin. Kuiten niin. Niin, niin tota, kyllä se on 4-0. Tässä. Chicago, että te, tekisi mieli antaa minusta oli jotain palaa, mutta kun en mä vaan näe sitä. Sama täällä. Aivan niin tyylipuhtaa turpakäräjät on tulossa. 4-0 otteluvoitoin Chicago. Blackhawks etenee jatkoon. Kyllä vain. Sitten otetaan... Hetkinen, oliko se nyt sitten... Kesältä 2007 konferenssifinaali Pari Anaheim Detroit 2.7. Kyllä. Löytyy, löytyy tässäkin, jos numero numeroyhteensattumia ruvetaan pohtimaan. Kaksi isoa kysymystä tähän sarjaan, että on Anaheim palautunut selkeästi, jos pientä väsymystolitos jossain kohtaa varsinkin veteraaneilla. Ja sitten, että vieläkö Detroitilta mukaan irtoais. Niin, niin siinä on ne. Mm -hmm. Siinä on ne kaksi kysymyksiä, Detroit tulee kyllä aika pirun kuumana tuohon playoffeihin, niin kyllä mä etän sen takaportin auki niin sanotulle yllätykselle, mm. ei tota, tota seuraa tota että ne sitä vaan voi laskea ulos ennen kuin en, ne on oikeasti pihalla, et kun ne mukaan on playoffeissa, niin... niin Kyllä mitä vaan voi tapahtua. Voittamisen kulttuuri on niin vahva, vahva Detroitissa, mutta kyllä minä Anahamin nälkään myös uskon, että siinä on taas semmoinen tiimi nyt kasassa, että nälkää varmasti löytyy. Ja mielenkiintoista nähdään, minkälainen, mitä tässä otteluparissa, tuleeko sieltä veteraanien esiintuloa esille, kuinka tähdet siellä syttyy, erikoistilanne pelaaminen. Ja yksi mielenkiintoinen kysymysmerkki minun mielestä myös on se, että... Kuka on Anaheimin maali suulla? Kuka on se Veskari? Siinä on äärimmäisen tiukka kilpailu tällä hetkellä. Niin, että Hitler on tehnyt, tehnyt tuloa takaisin parasoloihin, mutta tano, niin mä luulen, että Fast on ollut se mies suurimman osan kaudesta. Mm -hmm. Uskon, että Fast on vastakin. Toki pieni kysymysmerkki nyt suomalaista suomalaisesta irvileukona, että no viimeksi, kun tämä kaveri tiukassa paikassa oli niin 6-1 mutta tämän, niin. Erittäin, erittäin hyvä pointti tähän vaiheeseen kyllä. Että toisaaltahan tämä tiukka kilpailutilanne voi sitten tuottaa vähän semmoisia yllättäviäkin tuloksia siellä maalivahtiosastolla, että voi kantaa siinä mielessä, siinä mielessä pitkälle. Entä sitten Detroitin puolustus? Toinen kysymysmerkki myöskin. Se on totta kai joo, ja sitten tota, no niin, <köhön> et eihän nyt niin, Detroitilla kuitenkin niin on niitä nimiä riittää, mutta et, nimet vanhentuu pikkuhiljaa siellä paidan sisällä kuitenkin, tai ne miehet nimeen takana. Mm -hmm. Niin tota, <köhön> ei toi nyt mitenkään kauhean huippuonnistumista tietenkään voi pitää, että viimeisellä kierroksella vasta pääsee playoffeja sisään, niin musta tuntuu, että että on, mä odotin jo, että ehkä se että tähän kautta olisi on voinut sen mahdoton putki päättyä, mutta kaksi kautta putkeen nyt playoffeissa. Mä lähden nyt jo rohkeasti heittämään, että kaksi kolmosta ei tule. Ja tota no niin, Detroit niin, niin, ellei Anaheimu olisi reagoinut hyvin, että siellä kuitenkin niin ilmeisesti selänteen ja kumppanittenkin peliä on vähennetty. Ja niin kuin sitä leputusta ja tämmöistä näin on. sekin on reagoitu tähän tilanteeseen, että, niin kuin, että ei vedetä koko jengiä piippuun nyt, kun meillä on paikka saletti, niin ja niin kuin järkevää toimintaa. Ja selkeästi niin kuin kaikki katseet on siellä play Ja tota no, niin, mutta kummaltakin puolelta totta kai täytyy sanoa, että veteraanit astu, astukoon esiin, että siellä on niin kuin aika monella varmaan viimeisiä saumoja kuitenkin, puolin ja toisin. Mm -hmm. Mutta tota, kaiken kaikkiaan niin, Detroit tulee antamaan kyllä ihan julmetun kovan vastuksen, ja siitä ei pääse mihinkään. Ei se, ei toi, noja jätei helpolla, kyllä nahkaansa myy. Annaheim joutuu kyllä tänään oikein ansaitsemaan, mutta no niin, kyllä mä sen uskon, että Annaheim, jota mä karkeasti aliarvioin ennen kauden alkua, nostan käden pystyyn virheen merkiksi jälleen kerran. Mutta on no niin lopulta. Kun katsotaan sitä, sitä niin päivänkuntoa ja muuta, niin mä uskon, että se menee kääntyy niin, että on kuitenkin pikkasen enemmän aseita käytössään lopulta. Mm. Et siellä on kuitenkin, niin, ja siellä on. Niin. Siellä on kuitenkin, tota, no, niin on monta pytyvoittanut jatkaa Anaheimissakin, mutta tota, jotenkin niin, toi kanssa, niin, niin jos siellä tulee hyvä hyökkäysarsenne vastaan, heikompi puolustus, niin se on aina vähän pakko kääntää sen, sen, sen hyväksi tämä peli kuitenkin, vaikka puolustamalla mestaruudet voitetaan, niin kuin sanotaan, mutta sitten taas kun katsoo, niin ei puolustuksessa mitenkään epäonnistunut tällä kaudella. Ei, mä ei tosiaan. Mä, mä haluaisin joukkueen eduksi sanoa senkin, että niillä on aika hyvä työrauhatieksi ollut kuitenkin, että Chicago on ollut se joukkue missä kaikki otsikot on revitty ja se on ollut, mutta Anaheim on tullut siinä ihan imussa. Että ei se ole kauhean kaukana samasta rekordista kuin mitä Chicagolla oli. Ja niin se on tavallaan niin häkellyttävää, että se pääsee jopa kuitenkin vähän puskistulemaan. Se on päässyt. Se on päässyt päässy niin rauhassa tulemaan sieltä. Ja just niin kuin tuo puolustuspässäkin tämä Sheldon Surai, Bosomini on ollut hienoja esimerkkejä plus-minus-tilastossa. Ei silloin ole omissa soinnu silloin, kun he ovat tuolla kentällä. Se on, anahe, millä on tällä hetkellä tosi hyvä paketti, paketti kasassa, ja siihen me uskon kylläkin tässä sarjassa myös, että se kantaa. Joo, no on toki tärkeää, että kun lausta, että totta kai se lopullinen euro oli 11 pistet, mutta että koko kauden mittaan kun ajattelee, niin hyvin siis tuli, ja on saanut olla se kakkosjoukkue siellä, siellä tota, no niin, siinä rauhassa, mutta että niin, kuten todettu, Detroit antaa kovan vastuksen, joten... Mm -hmm. Heitetään Game 7 ja jälleen kerran kehiin ja Anaheim kääntää sen lopussa. Joo, minä taas uskon Anaheimille, no aika lailla samalla linjoilla mennään, mutta voiton vähemmän annan Detroitille, eli 4-2 pistän Anaheimin menemään jatkoon. Kap, kappia kappia tavoittelemaan taas. Kyllä, kyllä. Sen verran vielä ehkä haluan vielä puolustukseni myös tästä Jimmy Howard-tapauksesta Jimmy Howard sanoa, niin <laughs> kyllähän Jimmy on kolmessa playoffsessa jo pelannut, 2009 vuonna 12 ottelua, 2010 playaressa 11 ottelua myöskin, että ei kuitenkaan on jo kokenut playaari maalivahti si, siinä mielessä. On jo toki, että, mutta 2009 niin kyllä se oskut siellä kuitenkin finaalissa siis on maalissa. Niin, kuitenkin oskuudinhan siellä, siellä oli. Okei, mutta siinä, siinä oli oikeassa, se ensimmäinen ykkösnä, niin tota, siis taas viime vuonna se Nashville oli liian kova palaa. Niin, se oli vain yksinkertaisesti. Tota, no tänä vuonna se on sitten, se on sitten Anaheim. Mutta kuitenkin, niin 3.6. tämä on mun mielestä semmonen sarja, että tässä kävi niin kuin, Tässä kävi Vancouverin nyt aikamoinen arpa onni, niin sanotusti. Että mä en tuohon Vancouverin porukkaan luota, mä mulla on semmonen olo, että niiden ikkuna voittaa mestaruus oli ja meni. Et sen kannalta se arpauni kävi, että vastaan tulee porukka, jonka ikkuna meni jo pari kolme vuotta sitten, mutta ne raukat eivät vaan sitä vielä. Et... Vieläkään. Et, niin, vieläkään. Et, niin kun silloin viime jaksossa spekuloin, niin että, että kesällä, se, kesällä se realismi iskee sinne vihdoinkin ja se, tämä sarja saa ne edes auttaa sitä. Huomaatko, rakennan tarinan kaaria tässä pitkälle. Kyllä. <laughs> mutta tota... ta. Öö, mä sanoin, että yksi tärkeimpi juttu, mikä, mikä sen vankkuverille lopulta kääntää, on se, että tosiaan toi San Jose, niin. San Jose, vaan se, just että se, se joukkue nyt siellä kaivataan, kaikki kaipaa vähän uusia tuulia. Ja tota no niin, okei, okay, kunnioitettavaa kyllä, että hilasit se kuudenneksi silti, mutta tota no niin. Ja sitten Vancouverin puolelta niin se, että Rajan Kessler on takas rivissä, niin se on aika iso lottovoitto. Se on tärkeä pelaaja varsinkin näissä, näissä geimeissä. Ja tulee olemaan varmasti aika iso ratkaisija. Sedinit on vähän sellaisia, että ne on... Valitettavasti niin varsinkin tuoreissa muistissa on pruinsaria finaaleissa. Ne olivat kyllä aika pumpulipoikia silloin, niin mm -hmm. Kesslerin kaltaiset nämä hommat ratkoo Mutta tota... Sano se joukko odottaa mun mielestä tästä toivon mukaan ensi kesänä koppillen tätä granaattia. Sitä ennen ole vielä yksi käytävänä. Käytävä jälleen kerran nyt virheitä tässä nyt paikkaillaan ja tulla tavalla, niin, niin mä menin vähän itsekin miinas näin kauden alkuun, että sitä nimilistaa kun katsoi. Niin, niin, niin, kyllä ne vaan nimet on vähän prameempi kuin ne teot. Ei, ei riitä. Joo, miellähän tässä hakemaan itse yllätystä ja minä lähden tiputtaamaan Vancouveria, Vancouveria pois. Yllätyin vähän itekin tästä omasta intuitiostani, mutta minä vain itse uskon nyt, että se on ollut, ollut kuitenkin alkukauvestahan. Lento oli tosi, tosi kovaa, tai liito oli tosi kovaa, sitten alkoi tulemaan vähän vaikeuksia, alkoi häviäitä puskemaan sieltä. Loppukauvesta taas on mennyt sitten hyvin ja oikeastaan se on ollut Yksi myös niin piristävä, piristävä kortti tuossa Sharksin joukkuessa. Tämä, että Brent Burns siellä tällä hetkelläkin hyökkäjänä lähtee näihin pudotuspeleihin. Ja on ollut kyllä Perun tehokas tuolla hyökkäyspäässä. Eli tätä on saatu tätä hyökkäysvastuuta nyt hailaumassa jaettua aika hyvin. Että ykköskentässä nyt löytyy Thorntonia ja Burnsia ja Galliardia, Sitten taas Marleau ja Couturon No, Tämä Marle on tiputettu sieltä sinne kakkoskenttään Kutuuren kanssa ja Joe Pavelski on vielä sitten kolmoskenttään eli pikkusen tätä maalintekovastuuta on siellä päästy jakahmaan vähän monipuolisemmin ja kun taas YVllä sitten Bönssiä esimerkiksi käytetään viivamiehenä siellä, puolustajan tontilla siellä niin, niin tämän, siinä on vähän tämmöistä yllätysmomenttia minun mielestä tässä Sanhoseen joukkuessa ja Niemen Antilta Tosi hyvä kausi. Ei voi kyllä muuta sanoa, että on kyllä siellä NHL-voittotilastojen kärki kahinossa siellä, ja varmasti uskon, että Niemi pystyisi pelaamaan Schneiderin, Schneiderin tässä, tässä kaksin kamppailussa. Mielähän itse viemään sanoisaa yllätyksen kautta pudottaa kanuukset laulukuohroja. Jälleen jatkuu tämä Two, Two Sisters, No Cup, eli Seidinin veljesten surullinen tarina jatkuu. No joo, se jatkuu, mun paperissa se jatkuu sillä tavalla, totta, että se seuraavalla kierroksella sitten lähtee laulua, mutta totta, no niin, se oli, siellä tulee se seuraava ylikävely, mutta sitten varmaan palataan seuraavassa jaksossa sitten. Mutta totta, no niin, kuitenkin, niin mä uskon, että sanoisella on lopulta, niin, niin sitten taas, Tavallaan niin kuin toi, mä, ihan hyviä pointteja tuossa, mutta jotenkin sitä, että vaikka itsekin tässä nyt aliarvioin Vancouverin, mä aliarvioin sitä niin konferenssitasolla, tai aliarvioin siis vaan, toivon mukaan aliarvioin ihan oikeassa ole, mutta että se, että taisi, taisi niin tämän sarjan kannalta, niin kyllä Vancouverin riittää sitä, sitä kykyä ratkasta ja sitä niin kuin aset, aset löytyy vielä tässä kohtaa, mm -hmm. koska jotenkin mä en vaan usko tuohon Sanhoseen, ja mä en... Mä en vaan, jotta mä, niin kuin mä toivon sitä seuran kannaltakin, että nyt niin tulisi tommonen herätys, herätyslaaki oikein kunnolle, että Vancouver, joka, joka tota, niin on vähän henkisesti heikentynyt ainakin sitten finaalitappion, niin se onnistuisi sen pyy pyyhkäsemään tuosta vaivatta pois. Joo. tässä ja... lähen minun paperissamme sitä ainoata yllätystä hakemaan ja olen, olen niin kuin sillä kantilla, että se San Jose, siellä on semmoinen meininki nyt, että nyt on niin se oikeasti se, vaikka se viimeinen mahku periaatteessa paras on mahku on jo mennyt ohi mutta että nyt nämä äijät on sillä lailla, että nyt, nyt tai ei koskaan. Sillä mentaliteetillä San Jose lähtisi, lähtisi nyt liikkeelle. Aika aina tämä pudotuspelihistoria, ja tosiaankaan nyt tästä minun veikkaukselle Anna Viitteitä, Vancouverin kestomenestyjänä, ja San Jose, joka on niin kuulusa, että kepu, kepuhan pettää aina, niin näin se nyt San Jose on yleensä myös aina pettänyt pudotuspeleissä. Että... Lähemmän tästä taistelehman tuulimyllyä vastaan tällä kertaa tältä. Täältä Selvä, teissä niin. Mä sanon Vancouver 4 4.1, koska niillä on tästä harrasta enemmän eväät ja jatkoon. jatkoa. No niin, San Jose 4.2, Selvä homma. Sitten kun ajatellaan, että sarjoi, niin. Viimeinen sarja, nelos vitosarja. Niin tota, jälleen kerran, eikä pelkästään niin numerotta takia, vaan ihan samalla tavalla kuin tuossa noin itäisessäkin, niin tässä on aika päinvastainen tilanne. Nyt sitten niin kuin ikävämpi arpa sekä Kingsille että Bluesille. Mm. Et tota, mä uskon, että tästä tulee ehkä tämän koko ensimmäisen kierroksen tasaisen sarjan jatkoaikoja povaanma. Joo, tasainen sarja tulee kyllä olemaan, mutta Bluesin pitää kyllä ehdottomasti niin sanottu Kingspeikko kyllä tästä tästä kepittää, että Kings on kyllä Bluesin onnistunut kuinkahan monta kertaa putkeen, jos vielä viime kauenkin ottaa mukaan. niin en nyt aivan tarkkaan lukea, mä muista, mutta esimerkiksi tällä kauella niin ei ole onnistunut kertaakaan voittamaan Kingsia. Ja siinä oli useampi melkein kymmenisen peliä muistaakseni ihan putkeen, joka Kingsia on vienyt, eli Bluesilla tuntuu olevan vähän Kingsia kohtaan semmoinen pieni Pieni apina siellä selässä, mutta totta on, että kyllä kummankin materiaali on kyllä tosi kovaa. Ja kyllä myös itse pouhaan, että tämä ei tosiaankaan niin suorallaan 4-0-voitolla tule meneemään eteenpäin. Eli tasasta tulee olemaan. Ei, siis tuossa nyt playoffissa paras paikka ottaa ensimmäiset voitot. Ja tota, tota, tota, just periaatteessa se on niin ollut tuossa, se on vähän samalla tavalla kuin Kings. Että Kingsinkin oli pari vuotta, kun sen, sen piti tulla. Nyt on Bluesilla ollut sama vuotta, että piti tulla. Nyt se ta tavallaan, niinku se, se sekin tahtipuikko nyt vaihtaa omista ja sattuvasti just näin päin. Niin, tota, no, niin, <köhö> kaiken kaikkiaan se vaan jotenkin vaan näyttää, että, toi, toi, sit taas, että just, et Kings on vienyt näitä keskinäisiä pelejä, niin se pavaa just sitä, että, että mitä tästä sittenkin on veikailu, että, veikannut, että, että Kings ei tässä tahtipuikko ehkä alus, mutta että, Blusti on niin useasti pettynyt, että kysyit niin kuin nyt. nyt sit, tota no, niin löytyy se, se viimeinen, viimeinen pisara millä nyt vihdoinkin puseretaan ohi. Nimenomaan Kinksistä ja nimenomaan ensimmäisestä kierrokselta, joten tota no, niin tai niin no, mä nyt ulkoa, että on edellalla kierroksella jääne, mutta kuitenkin että se on jäänyt vähän kutipiippuu. Mutta tota no, niin, jälleen kerran pelailla muuten seitsemän pelisarjaa. No niin. Aivan, aivan oikea homma. Itselläni myöskin seitsemän pelin sarja tulossa tässä yhtenä kanssa tai vielä näitä pointteja mitä tästä sarjasta niin mielenkiintoista myös nähdään bluesin kannalta. Eliothan on ollut nyt aivan, aivan niin kuin yltiöliekeissä tuolla bluesin maalilla. Halakki on nyt tervehtynyt. On aikaisemminkin kyllä näyttänyt se kynteensä playareissa, Että, että kumpaan sitten blues kallistuu? Ottaako pistääkö se kuuman veskarin sinne, vai onko, että kun paljon on spekuloitu, että halaakki saa tai pääsee nyt siinä ykkösmaalivahin roolissa pellaamaan sitten. Niin se on myös mielenkiintoista nähdä. Kingsillä nyt se on selkeä, että Quicki tulee olemaan siellä maalilla, ja on kuitenkin loppukautta koheen alkanut pellaamaan, pellaamaan tasaisemmin, mutta kyllä sieltä pitäisi kaivaa se viimevuotinen vire päälle, eikä pelkästään Quickiilläkään, vaan päässä myöskin Drew Doughty hyvänä esimerkkinä, että sieltä semmoista pelillistä, pelillistä peliä tekevää tekeviä käsiä ei, ei aivan niin hyvin ole löytynyt. Löytynyt edes Dautiltakaan tällä kauella. Plusilta taas niitä kyllä löytyy roppakaupalla. No Kings meni taas ihan vaikeamman kautta tässä näin, mutta siltikin niin... no edelliskevään mestari yleensä harvemmin päässyt kauhean pitkälle seuraavana vuonna. Siihenkin vähän perustan sitä, ja nyt blussilla nimenomaan sitä hampaankolos riittää, niin se on se ratkaiseva ero, mikä tulee. Että, just, että noilla avainpelaajilla, niin, niin se, on se, ei, se on se pytty vähän niin mielissä viime vuodelta vielä. Tietyllä lailla, niin tota, Ehkä se, semmoinen niin viimeinen voittamisen nälkä, sitä niiltä ei välttämättä, välttämättä samalla tavalla löydy kuin viime kaudella, niin tota, ja varsinkin nyt, kun ei pääse enää puskissa tulemaan, niin, niin jotenkin, jotenkin se usko on siinä, että se plussen kääntää itsellensä ja jatkaa. Eli mestari jää ensimmäiselle kierrokselle. No niin, minä tuota, itse viehmään puolustavaa mestaria eteenpäin. Eli mie uskon, että tämä on niin äärimmäisen tasainen pari. Niin kuin erikoistilanne pelaamisessakin on kyseessä todella todellakin tasainen, tasainen ottelu pari, niin minä uskon, että ratkaisu tulhaan näkemään siellä maalivahtipelissä, ja siinä me uskon, että Quick vettää pitemmän korren, ainakin mikäli Halak pistetään nyt sitten Plusin puolelta maahliin, vähän kylmempänä maalivahtina. elliot sitten, jos tulee, niin sitten tämä voi mennä ihan kummalle tahansa, mutta seitsemän ottelun mennään, se on minun mielestä ainakin hyvinkin selkeää tässä, ja Ainakin näillä on niin minä olen viimässä kinksiä siitä jatkoon. Selvä pyy. No, se on neljä kolme tai toiseen sitten, mutta no niin. No, voitot sitten menee miten menee. Olen tyytyväinen, jos saan edes puolet oikein joukkueesta, <sum> Se olisi kovaa sanaa. Kun... <sum> Kyllä vain. Mutta tota, ei mitään paljon valvottavaa on edessä. Onko sinulla niin ennalta semmoisia näistä jotain sarjoja, mitä niin erityisesti aiot katsella vähän niin sillä silmällä? On, vai, on, ota, ota, ot, otatko sen, mikä tulee eteen vai mitä? Ei, ehdottomasti. Kyllä, mulla on, mulla on niin kaksi sarjaa. Mulla on ottanut kummastakin konferenssista, mitkä on yhdet sarjat kyllä tässä vaiheessa eri, erityiskäsittelyyn. alan kyllä Anahan Detroit-sarjaa läntisestä seuraamaan hyvin suurella mielenkiinnolla. Ja Mielellään kyllä tuosta itäisestä konferenssista, niin Pittsburgh Islanders-sarja on kyllä itsellä semmoinen, että kiinnostaa kyllä todella paljon alkaa katsomaan Islandersin pyristelyjä. Joo, itsellä on pyrkimyksessä, että kyllä pyrin katsomaan jokasta sarjaa ainakin pelin verran, että tietää vähän mitä, mitä, siellä, mitä siellä on mennyt, ja sen no, niin me niin, aika riittää, niin enemmänkin tietysti. Mutta tota, no niin, mulla ei itsellä sille ole mitään semmoista sekalakerrusilla, mikä on niin hyppää, että jos itäisestä, niin mulla on kiinnostaa, kiinnostaa nämä 4 oikeastaan eniten, koska siellä on niin eniten sitä, mm. niin itse ainakin perään on eniten jännitteitä ja eniten niin enite, niin tämmöistä kunnon taistelu, ta, taistelusarjaa ja tiukkaa sarjaa ja semmoisia, missä niin kuin on mahdollista näissä pisin mahdollinen draaman kaari, eli seitsemän peliä, niin tota... Ne olisivat Boston, Toronto tietysti, ja St. Louis Blues, Kings. Mutta tietyllä lailla sitten noin ykkös-kasi-sarjatkin on sikäli kiehtovia. Et hieno nähdä, että niinku just, että siltä kantilta, että miten se ennakkosuosikki sitten pelaa, se on aina mielenkiintoista katsoa. Siinä on kuitenkin niin selkeitä ennakkosuosikki molemmissa, sekä Pittsburgh, Kairan, että Chicago Mutta tota, jos sitten on muuten, niin tietysti, niin missä on potentiaalia kans, niin, niin, niin, niin tota, tietysti... Kannattaa. Munkin varmaan katsoa, että Vancouver ihan senkin takia, että kun mä sitä, että se on tavallaan surkein sarja. <laughs> niin, niin, niin. Tai Minusta tietysti, mutta, niin mm. on että tietysti, mutta kumpaakaan ei pitäisi tuolla katsella, niin mielenkiintoista nähdä, mitä siinä käy. Tietysti Washington Rangers-sarja on kanssa aika... Erittäin mielenkiintoinen ja paljon jännitteitä viime vuodelta vielä jäljellä siinä sarjassa, että... Siinä on, on todella, jokainen on kyllä todella mielenkiintoinen sarja, ja kyllä tosiaan itsekin kyllä tulen jokaista sarjaa varmastikin seuraamaan, mutta nämä kaksi ainakin jotain niin lähempään, lähempään käsittehlyyn kyllä itse. Että, että mahtava pudotuspeli kyllä tulossa, ja erittäin no mielenkiintoiset. Toi, toivotaan näin, ettei nyt, nyt tule... Siis... Sehän tästä tietty on vaarana, kun on niin tiiviisti pelattu, että siellä on kaas, tai pensat niin loppu, että tuota, tulee niitä 4-0 ja tulee nyt ylikävelyä sitten tämmösiä. niin totta kai tuota tiukkoa sarjoi. Totta kai. Ja tota no niin, et nyt sitten kun kertaa sai, saivat levätä siinä sen ylimääräisen muutaman kuukauden, niin jaksasivat nyt sitten painaa Jussiin asti. Kyllä, ehdottomasti, että ei muuta kuin hyviä valvomisia vain. vain jokaiselle kuuntelijalle ja... Ja myös sinullekin, Markku. Joo, kiitos kyllä. Tässä nyt on aika käsitys sen verran perseillä jo, että mikä tässä nyt enää lopettamaan kesken. Tietenkin mielenkiintoista Et, vappu, vappusimoissa sitten, että miten se ensimmäisen, ensimmäisen kierroksen ottelujen seuraaminen, minkälaista se on, tulee olemaan sitten. Ai, mutta kato, mulle, mulle se on vaan helvetin hyvä tekosyö <laughs> No se on kyllä taas toisaalta hyvää. <laughs> <laughs> joo, joo. Kato yöllä kato, ens, yhden pelin ja sitä aamulla niin, he, mutta kun... Nyt vaan kaikki nassukat siellä tilaamaan Vioplen kautta Game Center Live tai sitten tyytykään niihin paskoihin streameihin, Mutta tutanon, niin, joka tapauksessa niin siinä sitten ei muuta kuin yöllä yksi peli ja siinä untapallo ja aamusta on suoraan Game Centeri auki ja sieltä voi vali minkä peli haluaa katsoa. Niin. Hienoahan tämä on. Joo, veikkuista. Mutta toivotaan nyt, että kiekkokevästä tulee hienoa, että et tässä nyt, nyt pohjustetaan playoffeja ja seuraavaksi tuossa tässä lähipäivinä niin tämä Raitavan pakijakso, missä puhutaan vähän M-kisoistakin, kun semmoisetkin pelataan tuossa samaan aikaan. Mutta niin tota, no, niin kyllä tässä nyt <laughs> täytyy, täytyy moneksi, moneksi venyä. <laughs> kyllä, mutta ei muuta kuin mielenkiinnolla, mielenkiinnolla katsoa seuraamaan maailman parasta, maailman parasta lätkää Pohjois-Amerikan puolelta. Ja sitten myöskin maailmanmestaruuskilpailu, että kyllä tässä lätkäfania taas hemmotellaan. Mutta, mutta. Eipä siinä. Lopetetaan tää jaarittelu tässä ja me palataan asiaa sitten kun ensimmäinen kerros on palata. Kyllä, pal sitten palataan. get up